أعوذ بالله بسم الله الرحيم بسم الله الرحمن والصيف <سؤال> <رحلة> الشتاء والصيف يلاه <سؤال> في رحله الشتاء, <سؤال> رحلة الشتاء <سؤال> هذا البيت يَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ سَيَعْبُدُ əl min cûr'in və ələməhəm min həvv Əl-ləzîhət hələməhəm min cûr və ələməhəm min Fikir verir. Yani her bir hareket fikir verir. Yani birinci uzatma dört hareketir. Ondan sonra tüm qadılar iki hareket əl-ləzîhət həl طعامهم من جوع وامنهم من خوف كذلك يريهم يوم الذل والخوف يخشى كنقصوا اوعو بالله من الشيطان Bir daha. Əudu billəhi minəşəyxanirracim Mən şim hərfi biraz başqaca çıxır. Biz deyik ki, şim hərfi harada çıxır? Dilimizin ortasını yuxarı damağa toxundurmaqla əşşə əşş Ona qıraq, minəşşə minash shay shay shay minash shay minash shay shay shay a'udhu billahi minash shaytanir rajim baxım dodaqla daqıfından daqıfı a'udhu billahi minash shaytanir billahi minash shay Və bu da səbəbdir ki, şin hərfinin düzgün çıxarılmasına. Çünki dodaq qabağa gəldiyi zaman, istər-istəməz damma, u səsini verir. Ona görə surəsə, şin düzgün bir şəkildə çıxarılma. Səy, qaq, qaq olmaz. Səy, qaq, səy, qaq. Əudu billəhinə, xeytanirracim. Güzel. Bismillahirrahmanirrahim Biz dedik ki, ra hərfi qalın hərflərdəndir. Əgər fətəfə edanmalı gələrsə, bu zaman ra hərfi qalın olar. Mən hər dəstə deyirəm, qaribran oxuduğu zaman, bacardır, gələr, ağzını açmalıdır. Bismillahirrahmanirrahim Hərflərin məxəcin düzgün bir şəkildə əda etməsi üçün. Ecel ağzını tam bir şekilde açması, onda olacaq. Bismillahirrahmanirrahim. Kirli bəyəsiniz, ses boğulursun. Ona görə, arkadaş, ağzı açın. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <Gülüyor> Nimi ince deyil. Rahmə, rahmə, rahmə. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl. Ondan sonra bir də dəqiq səri verin, fərqə baxın. Ən birinci oxunuş səxtdir, ikinci oxunuş düz düzdür. Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahim. Er-Rahim. Çin oxunuş düzgündür məna görə, çünki əslidir bizlərimiz zaman kəsrə zamanı dodaqlar yəni kəssə halını almalı və səs açıq aydın iyi çıxmalı. Bismillahir-rahmanir-rahim. Er-rahim. Onu ki kəssə etdiyin zaman er-rahim də ya kəssə olması olsun ki səs düzgün bir formada tələffüz olsun. Bir daha Bismillahir Rahmanir Rahim. Tilaha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Naş, bismillah. Li Məlih, bismələr, birinci ayətdə li-i, li-i, birisi həmzədir, həmzədən sonra yer və bu da uzatmadır. Li-i, li li li-i, li -i, li i fi Həm ki, sonra da balacaq, hədd edir ki, o da uzatmadır. Yəni, iki həri kələsində hər uzatırsan. Li-i-i-lə Li-i-lə Li-i-lə Li-i-lə Uzatmasan, onda olur. olur. Li-i-lə Li-i-lə-fi li Bu oxumuş hüzün deyil. Hüzün oxumuş uzatmaqla. li i li i lə, li -lə Və burada məddüllin deyilən bir qayda var. Məddüllin uzatmaq deməkdir. Din isə dartılmaq deməkdir. Və bu, belə bir, bir, bir qaridadır, buna əzbəlleyin. Əgər yə və vav hərifləri yə və vav hərifləri sukunlu olarsa sukunlu olarsa və özündən əvvəlki hərfin hərəkəsi fəthə olarsa yəni yə sukunludur özündən əvvəlki hərfin hərəkəsi fəthə olarsa bu zaman y və ya və səsi 2, 4 <Sessizlik> və ya 6 hərəkəmi qadında uzadılır. Liqī quraysh quraysh quraysh. Hağdım? Yəni də qarı burada ixtiyarı var ki, iki hərəkə və ya 4 və ya 6 hərəkə yəni tam bir şəkildə ixtiyarı var. Və Ərəb dinlə belə bir qayda var. Ərəb dinləri bu qayda, təcrüb dərimdə bu qaydanın heç bir adəti yoxdur. Yə hərfi əcəl olarsa və ondan əvvəlki hərfin hərfəsi fəthə olarsa, fəthə ə kim yox, ə kim oqlu. Qureyş, əl-beyd Düzdüm? Və ya, əs-sayyş, sayyş, Qureyş, re, re, Qureyş. Və bu da dedik ki, e hərəkəsi kiraat əlmində var. Vədduhi, وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى, سَجَى, سَجَى. Elab dilində veya Qur'an ilində, kirayət ilində üç təne fethə və. Kirayət ilində üç təne fethə və. Birinci açıq fethə. Hansı da açıq fethə? سَبِّحِسْنَ رَبِّكَ الْاَعْلَى وَالضُّحَى وَالْلَيْلِ اِذَا aydın şəyir ikinci dillər buna imale imale əyilmədir yəni lüğətin mənası əyilmə demədir. Sə imal 2 yerə bölünür. İmalatu suğra və imalatu kubra. Kiçi əyilmə, böyük əyilmə. Və bu da qiraət ilmində qiraət fəqlanıb. Yəni söhbət yani, burada e hərfindən gedir. Ərəb dilində yəni Vəy Quran ilmində qiraət ilmində e hərfi varma. E of mağullar mı? Bundan keçə də. Cavab ola. Əmə Hafsanəsin qiraətə görə yox. Başqa qiraətlərə görə. Mə biz deyək 3 dənə nə var fətə. 1-ci açıq adam fətə. Ə. 2 buna deyələr imalə. İmalə yəni a deyil e olur. Wadduha wadduhi. Sabbih isma rabbikal a'la al a'li. Və, və bu da qiraətdir, həmcə vəlkisə və başqa və xələf-ül-aşir, yəni qiraətlərdir ki, hansı ki, sözün sonunda olan ələri e-dir. Bir də var ikisinin ortası, nə ədir, nə də e, olacaq və ddu hə, hə, və ona qari, düzgün oxumadığı halda desə ki, və Artıq hafsanasım qirayətindən çıxıb, varş qirayətinə girir. Çünki varş qirayəti, yəni qirayəti, varş annaxı qirayəti, bütün sözün sonlarında olan ə hərifləri, yəni yə mə məqsur olarsa, bu zaman onu nə ə, nə e, ənin e ortası olan ə, ə, 2-beyin 3 forması. Ə ə, ə, ə, Ə, Ə, Ə, Ə. Və bunlar da qirayətdir üç qirayətdir. Amma hafsanasın qirayətinə görə, yəni oxuduğumuz indişi qirayətə görə, Qurani kərimdə bu qirayətə görə heç bir rəvayət gəlməyib e-hərfinə görə. Və ona görə Qureyş və ya əlbəyit e-kimi tələffüz etmək düzgün deyil, hafsanasın qirayətinə görə. Çünki yani, ey var amma başı qirayətlərdir. Ona görə li-iləfi Qureyş yox, Qureyş deyə tələffüz etmək lazım. Qura, qurayş". Və yədə öz-özünə uzadılır. Və biz, yəndi, baxın, yəni Qurayş sözünə baxın, Qurayş, yədir, sütunludur, biz deyik ki, yədən əvvəl fəthə olarsa, ə olarsa, bu zaman yi səsi 2 və ya 4 və ya 6 hərikə niqdarında uzatmaq olar, ixtiyarın var. Onun görə oxuya bilərsən, li ilə fi Qurayş, Qurayş, Qurayş. Ona görə Qureyş yox, Quraş düzgün oxumuşdur. Bir daha oxu. Li <coughs> ilə fi Quraş <coughs> Quraş etmə. Yəni, bax, birbiri var, deyirsən Quraş, ağızı açınmı da deyirsən Yəni, yani, ra ilə başlayırsan, a amma sonra onu təzən indirsən yiyad. Yəni, təzən ağzı bağlısan. Belə va sen de sen li ila quraish. Bu yidə bu adı. Qura, sen uzatdın ama Amma məndəm ağını yını uzat. Qurai təzdən ağzına. Yəni y-nin məxrəcinə səv və y-ni uzat. Y-nin səsinə uzat. Li ila fi quraish. Quraish. Amma Məxracı düzgün etməsən və bunu düzgün etməsən də A, A, A olacaq, A uzanacaq, olacaq Quraş. Mənə A yox, yenum uzanması lazımdır, bir daha. İllə fi Quraş Quraş Öləmə? Quraş Olmaz. Quraş Quraş, Quraş, Quraş Quraş, Yəni və sonra təzdən Yələ Və Yədə biz dedik ki, İmam Cəzərə deyil Və mi'vasdəhi Fəcimun, Şinun, Yəu Dilin ortasından üç dənə hərif çıxır hansıdır? Cim, Şin, Yə Və Yə hərfinin məxrəci Dilin ortasını Əy, Yə yuxarı damağa toxundurmaqla y, y, ye, ə, ə, ə, ə. y, y. Bizim y-nin eyni oxşarı. Bizim Azərbaycan dində y hərfinin eyni oxşarıdır. Eyni oxşarıdır. Və bizim y hərfidə dilimizin ortasını yuxarı damağa toxundurmaqla ura-i, y, y, y, Çıxır. Və onun görə ra-dan sonra dilivi vır yəyə. Yəni, rəni uzatma. Bir başə dəyirsən, li ilə fi qura... Bu, ha, neyə uzadır? An uzadır. Ama mən direm, uzatmaq lazımdır yını. li ilə fi qura... Qura... li ilə fi qura... İləz dəyəşiliyə var, bir şey veririz. Bir daha. li ilə fi qura... Ey bir daha. Lə ilə fi Quraysh. Sözə. Mən istirəm indi söykənənlər oxusun. Belə rahat rahat. Rahat bir şəkildə söykənəmlər. Eee, buyur qardaş. Sən gülürsən davam et. Ha, yo yo yo yandaca. Hə, belə lazımdır oxu. Və yəni xeyirli olar ki Yəni Quran məclisində nə qədər qabağa otursan, bu qədər sənin üçün xeyirlidir. İnsan biraz ora bu, bu belə, halda yatır, yuxulur. Hə, oradan da kondisioner işləyir, vırır, lap yuxulur. Dur qardaş, oxu. 2 ayət. Bismillahir-rahmanirrahim. Bir daha gözbəxoxu. Bismillahir-rahmanirrahim. Əbu İsmail. Salih müəllim səsi var, qardaşım. bir daha oxu. <gülüyor> bir dənə açıq ağdın səsi var. Sağ yanda quralı. Ha? Şuraya bir aydın birinci səhfləri götürək. Tamam. Ondan sonra o quru səhfləri nə edəyik? Bax, fikir ver. Ila fihi rihlat ash-şitā' rihlat Şunu qraf ريح لا الشتاء يمدها لماء الشتاء ريح لا الشتاء Deməli, birinci əlifdir, həmzə, həmzənin hələkəti kəsrədir. Ondan sonra belə bir ox işarası var. Qurani kərimdə bu ox işarasını harada görsəniz, bu yədir, yə, yəni və ya yə i verir. Əgər bu ox işarası, yəni bu işarə, ya i ya da i, əgər hələkəsiz olarsa, onda i səsini verəcəyik. İ-ləfi İ-ləfi Əgər hərəkə ilə olarsa Onda yı səsini edəcəyik Yə Y Amma burada bir şey verir Əlifdir, həmzə, kəsrə Ondan sonra bu işarə gəldir İşarə üzərə bir şey var, altında bir şey var Yox, mən nədir? Uzatmadır İ-ləfi İçəri ki, miqdarda Uzatmanın miqdarı içəri ki, miqdarda İ-ləfi Rihlə Bir daha oxu Mən <sentiment> istəyirəm siz yəni dadımın dodağıma basasınız. Dodağımda biraz yəni bammaya oxşar bir şey var. <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik Bu da uğ. Şəbədəsiz. İla tih rihlatash rihlatash. Buna yana da təbii. Tamam. Tamam, rahatdır. Şite sözü. Kesre ilədir, yoksa damlaya ilədir? Amma biz dediği şey, kesre olduğu halda, qodaq da kesre formasını almalıdır. İlə fihim rihlətəşşi... Şi... Olmaz. Şite. Bir daha. Qodaq dolur sözün axırında. Bəli, anda sözün axırlarında gəlir və ya sözdə bək bətdiyimiz zaman gəlir. Fərq etməsin. Qardaşım bir daha oğul düzürəm. Həmçinin, Allah razı olsun, əs-fai sözündə dedir ki, yədir. Yəşqulludur, şunludur. özündən əvvəl hərfin hərəkəsi fəthədir. Fəthədir, deməli, hansı qayda oldu? Məddülli, uzadandir. Və burada qari üç ixtiyarı var. İstər iki ərəkə, istər dört və istər də altı ərəkə ixtiyarı var. İlə fihim rihlətəş qitə ilə vəssəf vəssəf dəyər oxuyurlar amma okuyursa, Gələk, dördlə okuyursa, dördlə okuyursa, bir dənə şərt var. Əgər 2-nə oxuyursa 2 ilə tamamlanır, qərarı tamamlanır. 4-nə oxuyursa 4-nə tamamlanmalıdır. 6-nə oxuyursa 6-nə tamamlanır. Bir-birə qarışdırıb birini 2, birini 4, birini altı oxuması caiz deyil. Yəni belə bir formada oxuması düzgün deyil. Li ila fi qureyş İlə fihim lihletəş hitaəi və svaif Ne oldu? Birinci kiyy, birinci şerif, ikinci şerif, üçüncə şer ayet dört herifə. düzgün değil. Ona görə qarı okuduğu zaman, öz, yəni uzatma miqdarını gərək seçilir müna ki 4 yoxsa 6dır. Məncə gözəl idi. Belə bir mülahiza yoxdur. Şita. Şita sözündə baxın, tədən sonra belə dalğa var. Ne, Biz o dedik ki dalğa mənnədir. Uzatma. Bu dalğanı harda gördüm? Quran 4 hərfin miqdarında uzatdım. Bu dalğanı harda gördüm? 4 hərfin miqdarında uzatdım. 3-cü ayət Buyur qədər. Mesə el qaldıramı, Bir daha. Bəzi qəyqlər var, ince qəyqlərdir. Dürüyə ayn hərfi, ayn. Ayn hərfi, vasatiya hərflerindədir. Və yəni, vasatiya hərflerindədir. Yəni, ses gedir və dayanır. Fel-yə, ya- budu olur yəni fəlli ya budu və ya xəli yəbüdü fəli yəbüdü demək 25 deyil çünki ha bu bu oxunuşu bayandır fəlli Onun səyibəndəl, ən esəs məsələrdən biri. Beynəndəl, qalun harflerdəndə, yoxsa ince harflerdəndə? İnce. Əgəl qarı oxsad, fəl-yə'budu, fəl-yə'budu, fəl-yə'budu, fəl siz. Bir dənə dikkat etmə bir şey verin. o qalun Fəl-yağ budu, fəl budu, budu, budu, budu, budu, budu, budu, düzdür, ince geyitlərdir. Yəni bu geyitlər, yəni çox ince məsələrdir. Amma yenə də ölgəlir isə, gəl ince illərdir ölgələr ki, sizə də fayda olsun. E, fəl budu, budu, iyyə Budu İya kana a. budu peya budu. Peya omuş düzgün tein ona göre Salya bu du Bu du. Bu, bu ince bir şekilde. Ve görsen ki bu inceleyip dildirmek için bazıları onu yenen üyedir. Yedir fəl-yə' büdü büdü dediği ərəbinde, ümmən kirayat ilminde Kur'an ilminde yazasakın üy edilen bir hərəkə yoktur. Kirayat ilminde üy bir səs yoktur. Üy edilen bir anlam yoktur. Var o bamma Dammanın da qalın forması, hərifləri görə dəyişir. Bəzi yerlərdə, ince və bəzi yerlərdə isə qalın olur. Bu var. Amma üd ilən xəliyyə, müdür, Rabbə, hədə, düzgün deyil. Və Resulullah s.a.v və onun sahabələri bu cür oxumayır. Fəl-yəq budu, Rabbə hədəl-bəyq, hədəl əvvəlki şey, hərfin hərəkəsi, fəthədir, o zaman yə, iki, dört, altı hərəkə uzalır və onu da qeyd edir ki, bu surənin bütün ayələrinin sonunda eyni qaydadır, uzatma qaydası, əl-bəyq, xurayş, vassayş, minxavq deyə uzadır. Onun <gülüyor> sonra bir dəndə qeyd var, həmsiz. Təhərfi, təhərfi, təhərfi çok ince bir hərftir. Təhərfi çok ince bir hərftir. Ve təhərfində insanlar üç qismə bölmür okunuşları. Birinci qism, ümumən təhərfindən çaklır. Diyir ki, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا -hə الْبَيْتِ Bilməsən zədir, tədir, tadir, nedir? Ola bir orada dədir? Əl-bəyd, əl-bəyd, bəyd, bəyd, bəyd isə evdir. Ona görə həm sifətini əgər verməsən hərfə, bu zaman oxuyan, ya və ya başa düşən, bilməyirsən nə deyirsən. Sən orada ev demək istəyirsən, yumurta demək istəyirsən, nə demək istəyirsən, demə Allah bilər. Ona görə həm sifəti mühüm sifətdir, həm sifəti bazı sifət edilir. Əd, Həms, qüqəti mənası pıçıldamaq deməkdir. Və bəzi həliflərin sifəti, yəni bəzi həliflər vaq ki, bunlar bu sifətə malikdilər. Həms. Ad, ad, ad, ad. Necə alimlər deyir? Yəsmə'hu əl və la yəsmə'hu əl Yaxında olan bu sifəti eşidir, uzaqda olan isə eşidmir. Bel birinci grup insanlar p hərfinin həm sıfatlı verilmir. Və deyir ki, "Fəyəbudu rəbbə hadəl bəyəc". Bilinmir nədirsə, b insan, düzdür, bu yəni burada yoxdur. Bəzi Afrika ölkələrində də ki, həddindən artıq çox verir. Təz səsdir. Və bu da sözü yolların dillərinə uyğun olduğu üçün Allah Ala bu sifəti, yəni həmişə o, yəni onların bu gün yəni böyük bir yəni problemləri olur. Təhfin sifəti çox verir. Və deyir ki, düzgün oxunuş hem isfətini ne artıq ne de çox orta bir seviyedə yasməhül qarib vələ yasməhül yaxında olan eşidir uzakda olan eşidir fel yəqbudu rabbe həzəl bəyy el bəyy el bəyy el bəyy yani baya Kuran okuyan mikrofonu okuduğu zaman çılgın فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Fus etişdir. Ekseriyyət buna fikir vermir. Ve bu da çok ince bir yani, keyflerdəndir. Burada da bile bir şey bir keyf yoktur. Onunsa B-hərfidir. də ki, şey. kârı Ka uxuduğu zaman, həyədən gözəm mənkli dəyir. Fəl-yəqudu ram-bəhə və ram-bə ram-bə ram-bə Sözü cibbə ilə minin məhərəcə eynidir. İkisini də məhərəcə aradır dodaq. Dodağın yaş hissəsini bir-birinə toxundurmaqla əb-əb. Dodağın quru hissəsini bir-birinə toxundurmaqla əb əm, əd, əm bir dana arasında böyük bir fərq var. Hansıdır? Qunna, qalqalaq. Qunna, qalqalaq. Əsas fərq qunnaqdır. Əm, Əm, Əm, Əm, Əm, Əm, Əm, nə deyil? Bu səsə qunnaq deyilir. Yəni xarışından, durumdan çıxan səsə Qunna dəyir. Və qunna etləşə dəhədəyir. Hanslərdir. Və qunna mīnən thumma nūnan şuddidə və səmmi kulla harfin qunnatin bədə İmam Cəmzul dəyir. Minnan nūn şəddələ ulduğu həldə qunna et. Minnan nūn. Qalan heç bir hərfi qunna etməyə etkəm yoxdur. Yükminun. Vaf və ya uzatma qunnat deyil. Onda yükminun. Ne, ne, necə müalicə eləməyələr? Qarı oxuduğu zaman dodağı yuxarı qaldırarsa, bu zaman səs buruna gedər. Yükminun. Qarı oxuduğu zaman dodağı aşağı salarsa, bu zaman səs burundan yox, ağızdan çıxar. Yükminun. Ayrıq. Və ğhün nəsfəti mühüm nəsfətlərdəndir. Olmaz onu başqa bir hərfə verilməyik. Yəni, iki hərftir ki, bu hərfə verilər. Ona qələr, Ram bə, Ram bə, Ram bə. ki, bəy hərfində əksəriyyət, bəy yox, minkini tərəfiz edir. Ram bə, həzəl bəy. Amma sən yaxşıya kudun, gözəl. Qardaş, buyur. Həzəli, haqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq Bəli, birinci qeyd. Ellazi el-lazi el-lazi el-lazi. Burda də və, vəhəti. Hansı hansızdan da? Ondan nə ikror edirəs? Ellazi. Bu şəxs. El-lazi yux el-lazi el dilimizin ucunu aşağı və yuxarı dişlərin arasından bir az çıxartmaqla ən və ən əgər çıxartmasam olacaq, əz ən, əz ən və ərəb dində bu hərf var, Azərbaycanın da bu hərf yoxdur. Azərbaycanın da də bir dən z hərfidir. Z, z, z, dilimizin ucunu aşağı, kəsici dişlərin damağına toğundurmaqla əz, z, z deyə səs çıxır. Amma ərabdində üç dənə və ya dört dənə səsi baxır. Əgər sən bunları düzgün bir şəkildə deməsən, məna dəyişə bilər. Zəllə, ləllə, lallə, ballə. Mənalar hamısı başqa-başqadır hələ biz də də şey qəyri məzgub عليه ولا الظالين demək məna tamamilə toxdur və məna olur ki heyratınız bizi tarlada ot yığanlardan və kölgə altında qalanlardan etmə. Ona görə də bəzi oxuyanlar özü də bilirlər nə, nə oxuyurlar və bu da mənanı dəyişir və auzubillah Fatiha Ummul Qur'an, Qur'anın anası və namazın səni olması üçün əsas şəhqlərdən biri olan xatir sürəçini düzgün oxumadığı halda namazını, əvzu billə, batır və eləyə bilər və ola bilsin, gəldi gə günü və deyir ki, baxın, görür, namaz yoxdur. Niyə görür, yoxdur? Çünki hamısın səhv öyib. Mən bu yaxınlarda bir qardaşı oxuyurdum, ox ox qardaş deyir, İyyəkən əmbudu, İyyəkən əstain, vaf yoxdur. Vav-ı denir. Neçəyib ne namaz bulur? On ildir. On ildir bu formada oturuyor. İyyâkena'budu, İyyâkena'sta'in. Ayet deyil, İyyâkena'budu ve İyyâkena'sta'in. Biz sene ibad ediririz ve senden istiririz. Bu deyil, İyyâkena'budu, İyyâkena'sta'in. Vav-ı yoktur. Yəni nə qədər də bu namazın e, kəbul olup olunmaması, fik' alimlərin yanında Allahu u Yəni, müşkilədir. Ələ, sözü ki, söz, bilməyə bilməyə eliksə, Allah aşkına inşallah onu bağışlayır və qardırdır. Amma yox, biləndən sonra da yenə də öz səhfinə əməl etsək və bu cür oxusa və təmbəlli ilə oxumasa, Allah öləmanın yəni, işi yaxşı olmayacaq. Çünki bir dənə sözü və ya bir dənə hərfi götürür, çıxardır. Bu da böyük xatadır. Çünki ləxin xata iki elə verilir. Hə? Hansıdır? Ləxnülcəli, ləxnülxafi. Böyük xata, si xata. Böyük xata nədir? Hərfi yox olması, hərkənin yox olması, hərkən düzgün deyilməməsi. Bunlar Quran oxuyanın Quranını Yəni fətil edə bilər. Beyn namazlanın namazıyla da bağlantı edə bilər. Düzgün oxunacaq. İstədim yoxdur. Yoksa... Yox, qəstən yox, əlbəttə qəstən oxu ocaq şey, yox ya, olmasın. Yəni bilməyə bilmir, amma diləndən sonra məsəl diləndən sonra yenə də həmin formada oxunsa və səhlənkarlıq eləsə, öyrənməsə artıq orada problem ola bilər. Hə? E, i̇kinci qəstəndə o on onda biz o şey toxtadı. İkinci ləhvin xətası incə bir nəfər, ki الذي أطعمهم أظفر بيديك ثم ثم بيدين بيد ثم إن ده ميدانdir inna yani qondanı sıfatını verməyə və bunda keçmək ola alimlər deyirlər bəzən amma birinci səhifədə isə mütləq vəlütlə əgər qarı oxuyursa düzəldilməlidir bu formada oxuyursa düzəldilməlidir Ona görə də baş Əllazi yox allabi əllə. Ondan sonra fikir verin, yənin üzəndə qalqa işarici var. Biz deyib, bu da nədir? Məd hərfinin əlamətidir, uzaklıqan əlamətidir və bu zaman dörd hərəkə miqdanı uzaldır. əl Ondan sonra, ətta, ətta, əmhəm, biz deyik qalıqqalı həriflər var. Neçə Neçə dənədir qalıqqalı hərifi? Qutbucalı uş asladır. Tam. Tam. Tərcəhə tapdı. Bax məsələdir. O mücahiddir. O qud mücahiddir. O qud mücahiddir. tədir. Bax indi gəlin şərh. Qut qut bu gədir. Qut bu gədir. Tabı, təqiq, Heç eşidmişsə şey, əldəyik, silə düşünsə olsun. Yox, qut qut qut qut qut qut A, B, C, D. Əgər <coughs> bu həriflərdən biri sukunlu formada gələrsə, sukunlu halda gələrsə, bu zaman qalqala edilir. Yəni qalqala nə demə edir? Hərif təzədən əva edir, edir tələfüz edir. Və qalqala olunmasına səbəb nədir, qardaş? Nədir səbəb? Var səbəbdir? Yox səbəb? Qalqala nə demə nədir səbəbdir? Qalqala nədir Təkir, niyə? Çünki məxrəc bir toxunduğu zaman hava xınır tam bir şəkildə dayanır. Səs bulur. Əb B Əb A Əb A Çünki hərfi deyirsən hava xınır tam dayanır. Və dayandığı zaman eşitmək istəyən bir eşitəc isən hansı hərfi deyirsən. Və bu zaman sən o hərfi ikinci dəfə deyirsən ki eşidəsən ki əb-ba əb-ba əb-ba deyə təvəkkür edirsən bu da tarifidir, atıqamadın sözümdə, tarifi bu 5 hərftən deyilir ki sünnudur Onda ne baş görür? kalkala baş görür. Karkala bizi din içine görür. Şöyle hansılı? Söz. <gülüyor> Böyük karkalı ne zaman olur? Söz. Sözün sözü ve ayanın sonunda. Ve bile değil sözün sonunda. Ve sözün de, sözü de sonunda olmasa bir sözdür ortada. Orada fethettiğimiz zaman, dayandığımız zaman. Takşir. Keser de. Keser Qəsəbbə, fələbə, fələbə. Kişiyi qalqələ edə nə olur? Orta ayənin ortasındır. İndi ətəəməhüm sözü qidər Burada sözün əvvəli dəyirsə ortasıdır və yaxrıdır, ortasıdır. Yəni, ümumən ortası götürülür. Çünki ətəəməhüm mindir. Kimələ, bu zaman kişiyi qalqələ edirsəm. Ətə, ətə, ətə, ətəəməhüm. Və bayanmamaq şərxilə. Böyük qalqalar da dayanırsan, el orta kişi qalqalarınıza dayanmadan keçirsə, əqo anahum, əqo anahum, əqo, əqo, Ondan sonra ət'a məhüm mincu, minnən min gəldi. Fikir böyüsəz, minnən min gəldi üçün, ikinci minin, ət'a məhüm, baxın, minin üzərində şəddə var. Və buna deyilər idğam mislayn, idğam mitlayn. İdğam mitlayn qəna bilməydi, iki eyni hərif birbirinin dalınca gələrsə, iki eyni hərif minnən min, bəynən bə, numnən nul, təynən tə, qaynən qaq. Tə. Sinlə, sin ilə sin. Fərq etməz. İki dənə eyni hərif bir-birinin qalınca gələrsə, bu zaman birinci hərif oxunmur, ikinci həfsə şərdələnir. Ataməhum Ataməhumun sözünün axırına deyil mi? Ondan sonra da min sözü gəldi, min hərfi gəldi, min hərfi gəldi və at'a məhüm, at'a məhüm fikir birinci min okunmur, ikinci min isə şəddələndir, at'a Sonra bir də də qarədə biz götürdük, nə idi? Mimin sifətlərlə nədi? Qunna və nə qədər uzatma? Ona görə qarının bu cür oxması, əlləzi at'a min ju'in, at'a min ju'in, oxması düzgün en az iki hareke miqdan da bayanmaldır. اَلَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ مِنْ اَطْعَمَهُمْ ara-ara اَطْعَمَهُمْ اَطْعَمَهُمْ bu bir vaktdır. İki hareke miqdan. İki hareke yani اَا اَا اِي اُو اُو yani iki dəne damma, iki dəne kesme, iki dəne fethənin miqdarunda uzakmağı dillir və həmkünün ghunnə də iki hareket olur. اَطْعَمَهُمِّ اَطْعَمَهُمِّ Quresiniz? Allah müzət alır bu. Quresiniz? İdğam misliy, idğam mitləyil. Yəni, mitləyil misil sözündən götür, misil. Dirləri, bu bunun mislidir, bu bunun oxşarıdır. Yəni, iki oxşar hərif, iki eyni məxrəci vəsifəti eyni olan iki hərif bir din yanda gələrsə, İdğam misliyil, idğam misliyil deyə bir qayda başarır. Əqqəmə məhüm min cuvar. Biz dedik ki, skulumun, Və ya təncindər bəzi qaydalarda dəyişir. Bəzi qaydalarda, bəzi otunuşlarda başa yorulur. Min-cuh. Nun hərfi nədir? Fikir ve nun hərfin üzərində heç hərəkə yoxdur. Heç bir sükun, heç bir hərəkə yoxdur. Və bu zaman ixfad ilə bir şey baş verir. İxfad yəni gizlət neyir? min cuh Min-cuh. Və ixfadda iki hərf olur, min ju' deyə tərəfis olunur. ju'in və əmənəhum, həm kimi ayındır, ayının hərəkəsi indir və vav hərfi gəldir. Vav hərfi gəldirdə də idğam ma'alğunna olur. İdğam ma'alğunna ne deməkdir? İdğam ma'alğunna, idğam dediyi yani ki, billəşdirmək deməkdir. Ma'alğunna, yəni qunnəli idğam. Və bunlar da dörd hərfdir. Yə, min, val, nun. Və bu 4 hərfi yadda saxlamaq üçün yemnu evet. deyən sözdən istifadə edirik. Yemnu, y-m-n-w. Yemnu. və ya tanvilərdən sonra bu 4 hərfdən biri gələrsə bu zaman Nunun səsi və yaən-inun səsi bu dörd hariften birine idgam olacaq. Yani dəxil olacaq. Min ju-i-i-u ju-i-u Asrı ju və əmenəhəm. Və ikinci harif, bu dörd hariften biri iki dəfə deyiləcək. İdgam, yani idgam olan və şədcəli formada yələcək. Min ju-i-u və əmenəhəm. və əmenəhəm. Deməli, bunu da yadda saxlayın. Deməli, dörd tənə ərifdir. Hansıdır? Yə, mi, va, nul. Və bu dörd tə yadda saxlamaq üçün hansı sözü əzbələmək lazımdır? Yəm, nul. Yəm, nul. Yəm, nul sözünü əzbələmək. Və sükunlu nul. Məsələn, min, varayihim. Sükunlu nul da. Min, varayihim. Əgər, deməli, sükunlu və ya tənvillərdən sonra... Bu 4 hərfdən biri gələrsə. Yə, mim, nun, Bu zaman n səsi, n səsi tamamilə itib bu 4 hərfə daxil olacaq və bu 4 hərfdən biri iki dəfə oxunacaq. Yəni idğam olunacaq. Məsəl min varaq. Min varaq. Sukununun var burada. Onuncə vav gəldi. Vav bu hərflərin içində var? Vav. Bu zaman nə səsi itərək, minlən vav hərfinə keçərək, vav isə şəddəli ox oxunaraq, səs burundan çıxacaq. Mi-vara, Artıq bu xünnə hərflər oldu, amma qayda nəticəsində xünnə yarandı. Amma öz-özünə xünnə hərfidir. Əvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv En mimnanun istisna Ey Ey Ye Ye Yagunlar fidi Amma qaida neticesinde olduğuna Min vara Hemçinin min cu'in sözündə Min cu'in ve amenahum Cu'in Ve amenahum İn cu'in Burada var in Ha Var Sonra vaf gəldi. Vav, vav yenə var burada? Var. Deməli, bu zaman inin n-səsi oxunmayacaq. Cuin yox, cu'i və əmənəm, cu'i və əmənəm. N-yazıda yazılsa da oxuduğumuz oku zaman tələffiz olunmur və... A, i, kəsrə ilə vav hərfinə keçilir. Vav hərfi iki dəfə deyilir. Cuu-i-və-əməl Cuu-i-və-əməl -cuu -cuu on deyə tələffüz olunur. Məsələ, mən ya'məl. İndi siz demeyin, mən kimdən soruşsam, o da qoy oxusun və izah etsin, niyə? Mən ya'məl. E, Burada izah eləyə bilərsiniz. Qaç söz budur? Nən yəməl. İndi mən bunu okuyuram ki, və mən yəməl. Ve siz deyirsiniz, siz saf okuyursan. Nəyə görə saf okuyursuz? İzah eləyək. Nun var. Bəli, yada var. Bəli, mindən sonra bir başa və ya həlfi şədlələcəyib. Olacaq mən yəməl. Və sözsün ki, iki ərikə miqdarında uzadılır. Juu'in wa əmanoğum, Juu'in wa əmanoğum Juu'in wa əmanoğum, Adın sözün, yəni kökü cu'in və əmənəhundur. Cu'in və əmənəhundur. Deməli bir qayda bunu inşallah bugün, yəni çalışın, hifz eləyin, əzbəliyin. Sükununun və ya tənvinlərdən sonra bu dörd hərifdən biri gələrsə, bu zaman nı səsi təmami ilə itib, itəcəy. Və hərfin hərəkəsi hansıqca, məsələn, mən əmənədə fəthədir. Cü'ində nədir? Cü'in. İndi, iyidir. Cü'in və əmənəndəyə tələfiz olunacaq. Və başqa bir misal, ən-in ona ayıq. İdqam məlğunlə. İdqam məlğunlə. Və ya başqa bir misal, indi mən sizdən soruşsam, siz deməyin, yalnız kimdən soruşsam, o desin evdenizmeli. Bu söz nece okunuyor? Söz böyle diyor. Hakimun alim. Hı -hı. Hiç kim demesin? Hiç kim demesin? Hı -hı. Hakimun alim. Hı -hı. Hakimun Hı -hı. alim. Hakimun alim yazıçılı. Bax, fikir ver. Ya meym. Baq. Nun. Burada hakimun, düzdür? Un va. Un var da qaydanın biri bir tərəfə düşdü. Alin, ay, hərfi bu hərflərdən biridir. Yaxşı. Deməli qayda onda uyğun gəlmir bunu poza bu qaydandır. İndi bax buna bax. Xayran yara. Niyə? <gülüyor> o bir şəyəni şəddərisin. Nəy var atom. Kəbəyə yönüşə dərisin. Niyə? Səbəbi zərif. Sukunlu və ya tanvinlərdən sonra bu dörd hərfdən biri gələrsə bu zaman <gülüyor> mən en hayran m səsi tamamilə itəcək en qalacaq zə şincə ifsə şəddələnəcək hayran yara və oxunacaq bir də, də qeyd edək quranı ver bununla da tutaraq bəli mənimlə protesta. Deyəndə ki, bu tip bir çıxarış tənlikin bu formada çıxır. Bəli, eyni formada fikirlərin. Əgər hər hansı bir qayda varsa, əgər hər bir qayda varsa, tənliklər bu formada gələcək. Bəli. Yani bu forma haber verici kayda var. Eğer kayda yoktursa o zaman tam bir şekilde alt alta gelecektir. <gülüyor> Bakın fikir verin o cistelerine. Ama kayda var. Olduğu için ise tembinin yazılışı tam bambaşkadır. Bu biraz uzundu. Bu da biraz uzundu. Ama buradaysa tam orta bir. Yani <gülüyor> e, pa paralel bir şekildedir. Yani bu haber verdiği için bu burada bir kayda var. Sizin Əgər dəlikə müqayyətsə, haqqında bir Nı səsir, özü də hardan çıxır. Ən... Qunlədən. Və elə bil ki, 50 faiz Nunun payna düşür. 50 faiz Yənin payna düşür. Yə özü qunlə ərif deyil. Əyyyyyyyyy Amma onun özünə qünnə əkidir. Və bu sifəti idham etsək belə yenə də o sözdən ayrı bilər. Ən azı bir 50 faiz, 50 faiz o, yaxıq 50 faiz qünnə sifətini yəyə salıcır. Və mən yəməl Və mən bizim ki yapmadı da tartış olacağı. Bir dən dairə toxuyaq, üçüncü qaldıq. Bu ilə qaydını dördün də iki hərfə qədər uzatdı. Bəli, bəli. Min ju'i və amana. Ki nəhətdə bir ki bir dənə qayda götürək və çalışsın, yəni dəftər gələn mən həmişə deyirəm, gər-gər yətmir. Həftəlik bunlar qeyd etmək bir soruşsam bunlar. Yəni, dəftələr gələm gətirməsiniz də belə. Elə eləyəcəm ki, siz burada otura-otura, yəni, bu bələkəti isteriyəsiniz deyə əzbəlliyəsiniz. Onu gör, dərse gəlir. Min cu'in və əmənahum min xavq. وآمنهم من خوف ya the mim və mim gəldi. Bizam 1-ci mim oxunmur, 2-ci mimsə şəddələnir. Min xauf. Min xauf izhardır, izhar. Biz desən izhar dərsinin keçmişdik. İzhar nə deməkdir? ne zaman olur? Amma müəllim nə zaman olursa? Olur. İzhar olur, olur izhar. İzhar, izhar, təbii izhar, zahir olmaq, çıxmaq. Aqşıq Aydın demək, İzhab Və əmələhüm Min xaluf Min xaluf Həh Kim deyək? Anan, əməl, kömək eləyək Buyur qədər Əgər şüqullunun Və ya təndirlərdən sonra Əgər şüqullunun Və ya təndirlərdən sonra Bu dərsi biz keçmişdik Əliq, hə, hə, xo Ayn, ayn. Yəni, belə desək, boğaz hərfləri gələrsə, altıdan əhresin. Əlif, Ə, Hə, Hə, Al, Qa, Xa. Boğaz hərfləri, boğazdan altıda Bu zaman izhar olur. İzhar açıq aydın, nun səsi açıq aydın bir şəkildə tərəfdən olur. Ona görə, min sözünə baxsaq, minnin üzərində nə var? Sükun. Sükun var. Amma min cuin sözünə baxsaq, min cuin. Bir də baxın Qurana. Nunin üzərində sükun yoxdur. Məli, nəyə bildirmək istəyir? Sükum yoxdur. Yəni, nəsə qayda var. O qaydanı da gənəm dəsərə keçir, inşallah. Amma min xalq sözündə sükum var. Məli, bu odibliyə dişim, nül səsini açıl və aşkar bir şəkildə tərəfdür edir. Min, min xalq, bəli? Yox, uzatmadan. Min xalq. Və sözün ayənin sonunda axırıncı keçir, inşallah. Bundan da çaraq dedik ki, vaq və ya hərifləri olarsa və bu həriflərdən əvvəl hərfin hərəkəsi fətə olarsa, bu zaman v səsi və y səsi iki hərəkə miqdanda uzadılır. Min xav min xav min xav min vaq sütunlu olarsa, özündən əvvəlki hərfin hərəkəsi fətə olarsa, bu zaman bu həriflər ya ilə vaq İki, dörd və ya altı hərəkə miqdanı uzadlar. Suranı bir daha da oxuyaq, əzbərliyək, ola bilsin, bir əfkdən sonra imtihan oldu. İmtihan oldu, keçdiyimi surələrə əzbər sürəşəcəm və istədiyim yerdən sual verə biləcəm ki, filan yerdən necə oxunur, nə formada oxunur, nə üçün oxunur. Çalışın bu şəyə, fikir verin. Gəldi, ha, buyur. Buyurlar, hərəkə qəsəminin var. Bəli, biz ona bu qeyd etdik, şimdindədir, əcə, Bismillah sözünə keçsək, sözünəsə budur, min xalfin. Biz o qaydan keçəyik inşallah Allahınızı n səsi mimlə əvəz olur. Min xalfin, Bismillah, min xalfin, Bismillah. Min xalfin. bismi, xalfin, əmmim olduq. خوف بسم الله رجع əqıya bir ondan sonra gələk أعوذ بالله من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله إلى ذهبهم ذكر الشكاء والصريم إلى سَتَأْتِي يَوْمَ هَذَا Subhanaka Allahumma və bihamdik və şəlun la iləhə illə və stəqfiruk Allahumma və məqruzu iləyək və stəqfiruk Allahumma və məqruzu iləyək